10. То що будемо робити? Світланка ще сердиться на свого милого і не дивиться в його бік Але я не серджусь на нього Його реакція – це звичайна реакція середньостатистичного громадянина на небезпеку Відмежуватись, втекти і хоч трохи забути І я не я, і хата не моя Це надто звичайно, аби дивуватись чи ображатись 99 людей на 100 зробили б те саме «Я гадаю, ви маєте триматись від цього осторонь. Все, що могли, ви вже для мене зробили. Мені ще потрібна їх допомога, та яке я маю право наражати їх на небезпеку?» «Юлько, ти що? Знов тебе чорто сідлав. Світланщині оченята сердито блискотять. «Не знаю, як Віталій, я ж не можу тебе покинути в таку хвилину, бо тоді буду почуватися не людиною, а слимаком, особливо тепер, коли ми знайшли пояснення багатьом речам». Ось тільки знати, більше нащо з тобою зробили таке. Правильно, люба, саме це я збираюся з'ясувати. Хто ти така насправді? Або хто була ота Юля? Тут два варіанти. Або тим людям була потрібна вона, або на її місце запхали тебе на щось. І вони впевнені, що ти ніколи не згадаєш себе справжньо. Не розумію тільки, як це було зроблено. «Віталію, ти як думаєш?» Лікар сидить мовчки. За весь час він не зронив і слова. За весь час він не зронив і слова. Після тієї сцени в його лабораторії він, здається, втратив ілюзії щодо самого себе. Іноді ми думаємо, що чимось кращі, розумніші, благородніші за інших – і спокійний плин нашого життя допомагає жити нашими ілюзіями. Але іноді ми опиняємось в обставинах, що починають загрожувати нашому спокою. І тоді виявляється, що не такі вже ми благородні. Хтось розумно пропускає це нове знання повз себе і живе далі, а хтось страшенно переживає, як от Віталій. І це вселяє надію, що він ще стане чоловіком. Справжнім чоловіком, а не слимаком, як більшість з їхнього здрібнілого, змізернілого племені покупців-антидепресантів. Хоча, можливо, я помиляюсь, адже справа навіть не в мені. Я зможу обійтися і своїми силами. І вони обоє, Світланка і Віталій, це розуміють. Справа в них самих. Їх вибір, як перевірка на міцність. Мені їх трохи шкода. Я давно колись уже зробила свій вибір. А вони тільки на шляху до нього. Це досить болісний процес. Таке можливо. Але це, звичайно, було зроблено не на швидкоруч. Це довгий процес, і двійника підшукували задовго до того. Тут мало знайти людей, двох жінок з найбільшою тотожністю фізичною. Тут потрібно, щоб психологічно вони мали якнайбільшу схожість темпераментів, уподобань, схильностей тощо. Це для того, аби мозок вас чинив як мога менший опір коли йому прищіпливатимуть нову особистість. І для успіху процесу потрібно стерти вашу власну особистість – тортурами фізичними, психологічними, тощо. Це антилюдські досліди, страшно навіть уявити, що вони робили тоді. Звідти ваші нічні кошмари. Пам'ятаєш, Люба, ти казала, що мотиви її кошмарів, на що її хтось катував. Це пам'ять прорвалася назовні під час сну. «Господи, як же це? Як можна таке робити?» Бідна Світланка, не плач, голубко, не треба, мені вже не боляче, тільки страшенна злість на тих гадів, що зробили це. А ще чисто академічна цікавість навіщо? Так, це важко повірити, але технологія процесу саме така. Правда, тут вони й прокололись, не врахувавши, з якою сили особистістю їм довелося зіткнутися. Якщо навіть зараз після всього ця жінка найупертіша істота, яку мені доводилось бачити. Небезпечна, розумна і надзвичайне життєздатна, можете мені повірити І її хтось довгий час учив багатьом незвичним речам Наприклад, створювати ситуації, в яких людям нічого не залишається, як тільки розкривати свої потаємні мотиви Я довго думав над цим Скажіть, адже ви навмисне тоді в магазині створили той конфлікт Адже так? Так, той що? А те, що вашим мучителям не вдалося повністю знищити вашу особистість Навіщо це було потрібно, ми ще дізнаємось Тепер, напевно, дізнаємось у мене є певні думки щодо того, ким ви могли бути в тому житті. Я гадаю, ви працювали в одній з багатьох секретних служб уряду, можливо, Інтерполу. Вони можуть собі дозволити мати таких агентів. Тут, до речі, немало роль грали і ваші природні схильності. Шкода, що поки що ми не знаємо більшого. Ігор, ти щось знайшов? Він сидить за комп'ютером вже кілька днів. Аж змарнів, бідолаха. Нащо йому це потрібно?» Ні, бо тут треба діяти обережно. Нас не повинні помітити. Я обіцяю, скоро будуть результати. Але тут мільйони комбінацій. Добре. Тепер нам треба дістати ті документи, що в Олега, якщо вони ще там. Артур Олегович зараз цим займається. Страшенно цікавий тип. Так, мені він теж подобається. І насамперед його манера м'яко ставити на місце невміру за попадливих поліцейських. Після прийняття нової редакції карного кодексу Лишилось багато незадоволених серед старої гвардії Не те, щоб я щось мав проти них Той же полковник Саміленко Він, кажуть, починав з простого мільціонера Кілька разів був поранений Тобто більш-менш чесно виконував свій обов'язок Як він те розумів? Але настали інші часи І в нього носталія Думаєте, він... Думаєте, через те, що він щось втратив матеріально? Не більше, ніж усі ми Але він втратив суспільні орієнтири він може посадити дрібного злодіжку, а великі злодії диктують йому, що робити. От він і шукає ворога там, де його нема. Тобі видніше, ти психолог. В нашій країні не можна жити поза політикою. Хтось має думати, аналізувати. Не всі же ще спились, скололись, хоча, звичайно, скажімо, дуже велика частина громадян. Це тому, що освіта перестала бути загальнодоступною. Віталій весь час наче й не слухав, але все чув. Раніше, хай там як, хай там культ, застій, але діти отримували освіту в школі. Хай не дуже там. Були свої недоліки, та це було стовідсотково. Для всіх. А потім що зробили? школи почали брати гроші. В хороші школи почали брати дітей заможніх батьків. Талановиті діти часто залишалися поза освітою. А на реалізованні здібності дуже болісна річ. Я вже не кажу про вищу освіту і середню спеціальну. Не дуже розженеся вчити дитину, коли немає за що їсти, купити. Зараз стало трохи легше, та процес уже пішов. Багато написменних, неосвічених молодих людей, що годяться тільки у вантажники. А повністю наслідки цього виявляться лише через десяток років, коли неписьменні батьки вирішать, що й дітям освіта ні до чого. Віталіо, ви трохи перебільшуєте. Лікар справді трохи перегнув, але, мабуть, тільки трохи. Колись це повинно припинитися? Ніколи не припиниться. Надто в'їлися в гени людей спогади про масові знищення. Ви знаєте, після 1933 року з цим народом можна було робити що завгодно. І ті, що на горі, це прекрасно знають. Тому і не соромляться. Доки кожен не усвідомить свою відповідальність перед власними дітьми за тупу мовчанку, мовчазну байдужність боязкої істоти, доти в нас буде такий уряд, який є». Ми повинні перестати допомагати вибиратися на гору негідникам з гарно підвищеними язиками. Америці для цього було потрібно майже 200 років. Немає сенсу думати, що нам буде потрібно менше часу. Отож, мабуть, досить про це. Юлю, скажіть, будь ласка, коли ви почали усвідомлювати свою відмінність від того образу, що склався про вас у людей? Ні, не так. У мене був певний образ, якщо можна так висловитись – а коли я заглянула в дзеркало, то побачила, що, ну, ви знаєте. Оце, до речі, перше, що мене насторожило. Ігор, ти розумієш? Чоловіча солідарність, чорт забирай. Наче моя думка про власну зовнішність перебільшена. Так, і багато дечого. Але я гадаю, що це не все. Люба, ти від нас приховуєш дещо. Адже так? Прокляття, надто це нереально. «Так, але у мене є на це причини, навіть не тому, що я комусь із вас не довіряю. В таких справах я розбираюсь краще, а тому не будемо випереджати події». «Юлько, ти просто збожеволіла! Я... ми всі збожеволіли!» Бідна Світланка, їй страшенно важко повірити у реальність подій. Вона живе в іншому світі. Вона спить і бачить сон про світ, де ніхто не вмирає. Тому вона так розсердилась на Віталія». Є, я увійшов! Вигук Ігоря порятував мене від довгої безплідної дискусії. Ось, Любенька, ходи сюди. Я вже увійшов, я вже там. Клініка Сентамен. Це не просто клініка, це дослідний центр. Доктор Соланж Делюк. Неможливо. Вона померла в березні третього року. Ось, 9 березня. Вона не могла лікувати тебе від неврозу. Бо на час, коли почалось лікування, була вже мертва. Може, то якась інша, Соланж Делюк? Ні, в списках вона одна. Тепер поглянемо сюди так, ще трохи. Ось, знайшов. Списки пацієнтів. Я вже знаю, чого чекати. Ні, тебе нема. Нема тут твого прізвища. Ті документи, що ти привезла, липові. Я знала. Я розуміла, що це було б надто просто, але я вже втомилась від усього цього. Хтось дуже розумний спланував найменші деталі операції. Єдиним проколом стало те, що ніхто не передбачив тієї аварії, а тим більше її наслідків. До речі. За що ж мене тут намагалися вбити? І яким боком тут приліпити покійного Вишневецького? Порожньо. Пошукай кого-небудь з іменем Керстін. Я ризикую, страшенно ризикую. Як то кажуть, якщо в тебе параноя, то це ще не ознака того, що вони за тобою не стежать. Кожен з трьох присутніх може виявитись ворогом. Хвилинку. Він навіть не дивується. Шкода хлопче. Я вже починала трохи прихилятися до тебе. Керстін? Чому саме Керстін? Потім поясню і пошукай. На моніторі мелькають рядки літер. Його пальці швидко перебігають по клавішах. Він, звичайно, допоміг мені, якщо допоміг. А якщо я просто гаю час, я не можу сказати напевне, все кінець кінцем з'ясується. В цей період немає. До цього є одна Керстін. Рік тому лікувалася якась Керстін Сміт. Але це не підсолить, бо їй 70 років Більше нема Ти не хочеш пояснити? Вже надто пізно Щось має бути, якась клініка, приватна або секретна лабораторія Щось має бути, я впевнена Шукай Я розумію, що мені час зникнути В мене є справи Але якщо пропустити через комп'ютер Ті знімки З показу і з оргією Можливо я дізнаюсь, хто ці люди А можливо і ні Ось погляньте я хочу, аби ти пропустив це через систему пошуку Знімок двох людей, що мені чомусь знайомі Наче чую луну, та не знаю, звідки йде звук Світлана бере його до рук, потім здивовано дивиться на мене Такий самий вигляд у Віталія Я чогось не розумію? Вони всі знають, хто ці люди, а я ні? Заводко, звідки в тебе це? Не знаю, Любий Але я собі голову відірву, що не показала його раніше Мені надіслала його Карина. Мабуть, ще до автопригоди, бо конверт я відкрила вже після лікарні. І ти справді не знаєш, хто ці люди? Світланочко, Люба, та я голову собі звернула, шукаючи відповідь. Тобі не треба питати, ти знаєш. Вони видаються мені знайомими. Кажи! Оцей красень, відомий актор Ерік Гамільтон, а його супутниця, то його наречена Керстін Бартон. Вона зникла безслідно в Лондоні в серпні другого року. Про це писали всі газети. Таке кохання схоже на казку. Вони познайомились випадково в якомусь магазині за два роки до її зникнення. В нього була дружина Елайза. Він грав тільки якихось психопатів і негідників. У нього були й проблеми з наркотиками. Він повільно котився вниз, бо мав такий кепський характер, що його поступово перестали запрошувати на ролі. І от в його житті з'являється красуня Керстін. Жодному з журналюх не вдалося пронюхати, звідки вона виринула. І Ерік кинув Елайзу, отримав першу в житті Оскара і оголосив про заручини. А через два місяці по тому вона зникла. Речі залишились на місці, коштовності теж, окрім персня, що Ерік подарував їй на заручини. О Боже, неможливо. Світланчин голос звучить вже так далеко. Ти, Керстін. Але ця дівчина на фото, вона надто гарна, це не я. Не може бути. Знайде, знайде перстень наша люба Керстін. Перстень на моїй руці. Будинок моди Еріка, схожість у подобань, прокляття. Що вони зі мною зробили? Куди ти йдеш? Я що, кудись іду? Так, я кудись маю йти. Я повинна, але я не знаю, нічого не знаю, чому? І вже, здається, більшого шоку отримати неможливо, але порожні файли в моїй голові нічим не заповнені. Невже я не пригадаю? Адже я тепер точно знаю, ким є. І ще знаю, що колись кохала цього чоловіка. Він старший за мене принаймні років на 15. Все ще гарний, з чорним волоссям, що спадає хвилясто на плечі. З яскраво синіми довгастими очима І його посмішка Такий незвичайний малюнок уст Я хочу знати, який в нього голос Як він ходить Який він Невже я була заручена з цим чоловіком Ось перстень на моєму пальці Нічого Все гаразд Нічого не гаразд Вони хороші люди, але нічим мені не зарадять Чому? Чому? Чому таке зі мною вчинили? Чому саме зі мною? Тому що я їм підходила на роль двійника? І для цього вони спотворили мені обличчя? Тепер зрозуміло, чому я відчувала таку глибоку відразу до власної зовнішності. Звичайно, десь підсвідомо, я ж пам'ятала, який мала вигляд. А тепер? Невідомо ще, чи можна все виправити назад. А якщо ні... І мені доведеться решту свого життя прожити, споглядаючи оце страхіття. В країні, де уряд знущається з власних громадян як хоче. В країні, де я чужа. Мене тут немає нікого. І мене намагалися вбити принаймні тричі. Я хочу померти. Я втомилась. Я не зможу з цим жити і не хочу. Ні-ні... Я маю дістати сучого сина, що зробив оце зі мною. Навіть якщо мені доведеться підпалити світ, я маю знайти. І тоді він пошкодує, що не встиг померти. Я вмію ставити питання. І я запитаю, а потім, потім я вирішу, що робити зі своїм життям. А що Ерік? Після зникнення Керстін він наче з божеволів. Кращі детективи шукали її, спецслужби збили з ніг. Він навіть поїхав до Еміратів, аби взяти з тамтешніх аматорів слово, що ніхто з них не причетний до зникнення Керстін. Повернувся звідти, хоч його там мало не вбили, і тепер живе на віллі десь на острові. Ніхто його вже років зодва не бачив. Часом ще мляво переглядають цю тему, але... Ось чому я не терпіла поряд з собою чоловіків. Цікава штука, підсвідомість Як же тепер бути? Ігор? Але навіщо я тепер Ерікові ось така? Мене більше нема Керстін, хтось стер Він був достойний мати поряд із собою ту красуню А я? Ні, ніколи Я не маю права нагадувати йому про себе Я більше не Керстін, я ніхто Юлько, припини негайно я знаю, про що ти думаєш. Припини! Всі знають, про що я думаю, окрім мене. Я можу знайти його, і ти йому зателефонуєш прямо зараз. Любий, ти просто з божеволів. Ні, що я йому скажу? І як я можу показатись йому на очі, отака? Ви все перебільшуєте, Юлю. Зміни не надто значні. Не настільки значні, як вам здається. Пластична хірургія... Дякую за цю керочку. Дуже солодка. Але Керстін нема. Запала тривала мовчанка Я розумію, що вони приголомшені не менше за мене Але вони не повинні лізти в це Те, якщо не лізти Ні, нема варіантів І це погано О, поглянь Світланка знову бере до рук фотографію Боже, яка гидота, збочинці Але ось цього чоловіка я вже бачила Ось він, поглянь Так справді обличчя видно дуже добре Воно спотворене нечистивим екстазом, та якщо десь побачиш цього типу, то навряд чи забудеш. Дуже смаглявий, з великим носом, близько розташованими невеличкими очицями. В усій його постаті у обличчі є щось неймовірно брудне. Так наче навіть його погляд буде важко відмити. Гедота. Оце той чоловік, якого ми тоді бачили в кафе. Той, що поїхав синім джипом. Той, через якого ти тоді нервувалась. Той, що збив стару вчительку, яка наважилась дати свідчення Ну, начувайся Ось тебе я знайду набагато простіше Юлю, що ти вже надумала? Ігор, що мені тепер робити? Як нам з тобою бути далі? Треба зв'язатися з лейтенантом Войтенком Я хочу показати йому ці гидотні фото Може він когось з них упізнає. Я гадаю, це погана думка. Юлю, він же з поліції. У нього певна ситуативна система цінностей. Ні, лікарю. Може, ви розбираєтесь у мізках людей, але не розумієтесь на самих людях. Лейтенантові Войтенку вже набридли злочинці, і він зовсім не проти того, аби хтось із них ще потрапив на стіл патолога-анатома. Смерть від нещасного випадку – це ще одне універсальне формулювання, під яке можна підігнати багато чого при бажанні». «Лікарю, у мене до вас прохання. Ви спробуйте знайти для мене пластичного хірурга, справжнього. Не якогось ветеринара, ви розумієте?» «Так, але послухайте, про це й мова не йде. Принаймні протягом найближчого року. Це я вам кажу як лікар. Вам доведеться почекати». «Я його зараз уб'ю. Він забирає в мене не просто ілюзію. Він відбирає в мене надію. Мені нестерпно бути так. Я не можу чекати». «Лялечко, я спробую влізти в файли нашої поліції. Можемо обійтись без Войтенка». «Він ще й знущається, лялечко. Спробуй, але обережно. Нас можуть дістати набагато простіше, ніж з тої ж Франції». Слухай, мэм». Мен. «Мені на коріна поважно стрибає Макс. Йому все одно, хто я така. Він спілкується зі мною біострумами, імена для нього несуттєві». Він відрізнить мене від інших, навіть якщо мене перефарбують в зелене. Отож, Макс, це єдина реальність, що в мене є. Бачиш, мій Сфінкс недарма в Єгипті ти був священним. Ті давні єгиптяни були не в тім'я биті, але вимерли до ноги. Тепер у долинах їзи блукають варвари мусульмани і не менші варвари туристи, витріщаючись на піраміди. Якби залишилась хоч одна нерозграбована гробниця, мумія б перевернулася в своєму визволоченому саркофазі, споглядаючи таке блюзнірство. Але ось Сіріс помер. І на це раз, мабуть, всерйоз. А може просто вийшов на пенсію і розважається споглядаючи нашу колотнечу? Не знаю вже, що гірше. Ранок приніс мені сумні думки і Артура Олеговича. Він вплив до моєї спальні, сяючи як ангел, що об'ївся цукерками. Невже є, бодай, одна хороша новина? Якщо, звичайно, потрібне мені ще на місці? Звичайно, якби те знайшла поліція, вже піднявся б гвалт. А якщо знайшов хтось інший? Не хочу навіть думати про це. Юлія Павлівна, доброго ранку. Вибачайте, що я прямо так. Але мій вік мені це вже дозволяє, погодьтесь. Старий лицемір. Та я впевнена, що в тебе такий чорт під ребром, що... Втім, це не суттєво. Артуре Олеговичу, ви страшенно рано встаєте. Я типовий жайворонок. Вже о 9 годині вечора я зовсім сонний. Тому встаю рано, це факт. Ну добре, я заскочив до вас, аби передати вам оці ключі. Справу майже закрито, все з'ясувалось. Це ключі від квартири Олега. Та квартира тепер належить вам. Його заповіт прочитали вчора, але я не хотів вас турбувати, вже було трохи запізно. Отже, ось ключі. Я швидко впорався. Що вас дивує? Я не розумію. Чому він залишив своє майно мені? Він склав заповіт два роки тому. Я вже розмовляв зі своїм колегою, що засвідчував ті папери. Він нотаріус. І поліція з ним теж говорила. Бачите, питання чому тут не виникає? Він любив вас. Довгі роки він був закоханий безнадійно. Ви, звичайно, не могли знати про заповід. Це була одна з його умов. Судячи з усього, він перебував у глибокій депресії. Але це не має значення. Ось, візьміть папери. Я все зробив якнайшвидше. В мене є потрібні знайомі. Ускладнень не виникло. Я маю підписати рахунок, чи ви візьмете готівкою? Як вам буде зручно. Ось рахунок. Ого! Ого! Артур Олегович може шити собі нові костюми хоч щодня, але ж і працює, і нічого не скажеш ефективно. Я віддаю йому гроші, я ще маю відновити для себе свій підпис, свідомо, але я страшенно вдячна цьому старому пронозі. Я вам дуже вдячна, ви дуже мені допомогли. Юлія Павлівна, це ж мій обов'язок, а ще немале задоволення, бо мені подобається те, що я роблю. Це приносить гроші для моєї родини і підтримує мою самоповагу. Чоловік має реалізуватись. Жінці простіше – вийшла заміж, народила дитину, і все. Можна вважати, що вона свою місію виконала. А чоловік має довісти, що він такий чоловік. Ви міркуєте, як недобитий феодал? Так. Він сміється зовсім непостеречим. Я знаю, що ви думаєте про це, але ви виняток з основної маси жінок. Це чоловічий світ, і щоб з жінці чогось добитися в ньому – їй треба бути втричі талановитішою за чоловіка і багато чим поступатися перед власною жіночою суттю. А вам би хотілося, якби жінка існувала тільки для ваших розваг, так? Але так воно здебільшого є. Звичайно, вина в цьому є і наша. Тобто усього чоловіцтва. Бачите, Юлія Павлівно, якщо вже жінка досягла висот, чоловікові її не наздогнати. Це я вам відкрию секрет. Але такій жінці надто важко влаштувати особисте життя. Бо чоловікам набагато легше мати біля себе домогосподарку, ніж постійно вивіряти свою відповідність обдарованій дружині. Власне кажучи, це однобоке твердження, але в ньому є істина. Правда не вся. Отож, він сміється, і я розумію, старий просто дратував мене. Отже, я вас не переконала. Ні, чому ж? Він підводиться. Дуже логічно і переконливо. Міцна позиція. Виявляється, ви можете бути дотепною співрозмовницею. От не знав. Інакше приходив би до вас виключно зранку. Чорт, треба ж так проколотися. Втішає одне, правда настільки неймовірна, що нікому таке й на думку не спаде. Я б точно такого придумати не змогла. Отже, нема сенсу підозрювати, що шановний Артур Олегович змостить таку неймовірну версію. Амінь. Ти знайшов потрібну інформацію. Ігор сидить над комп'ютером, скоро коріння пустить. Бідолашний, навіть картоплі наварив. Я таки погана господиня, але тут уже нічого не вдієш. Так, дещо знайшов. Він дивиться на мене вичікувально. Я розумію, про що він думає. Та я не можу про це говорити, принаймні з ним. І я хочу, аби він пішов і дав мені подумати. Але ж він знає, що я цього хочу і не йде. Я потім подивлюся – Зараз треба поїхати в одне місце. Ти мене повезеш? А ти цього хочеш? А в мене є вибір? Ні. Отож, ми їдемо містом, в якому хазяйнує літо. Нарешті стало тепло, і тополиний пух мені зовсім не дошкуляє. Мені дошкуляють думки, від яких я намагаюся відмахнутися. Правда, безпомітного успіху. В нас на хвості хтось завис. Він починає крутити головою. Це ж треба. Що ти робиш? В тебе ж є дзеркало перед очима. Просто зазирни, не крути головою. Що будемо робити? Аби ж я знала, хлопче. Аби ж я тільки знала. Ти знаєш, тут теж вулиці, а я не орієнтуюсь. Їдь там, де найменше людей. Десь тут має бути будівельний майданчик. Завернеш туди, подивимось, що вони робитимуть. А якщо там хтось буде? Сьогодні ж неділя. Там порожньо. Діти з батьками, батьки вдома п'ють пиво або читають книжки. Там не буде нікого. Ігор добре вивчив міські маршрути. Зелена сімка їде за нами як приклеєна Якщо це поліція, то справи погані Якщо злочинці теж не кращі Хіба трошки? Їх можна нейтралізувати Поліцію – ні, собі дорожче За свою корпорацію вони стануть всі як один Зараз заїдемо Машина з розгону в'їжджає на пустир І ховається в напівзруйнованому будинку Погане місце Оця конструкція може стати нашою братською могилою. Надто хистка. Слідом на осліп в'їжджає Сімка. Зупинившись, наче очікує. «Ну, виходь же, покидьок, виходь, ось ми. Ти ж мене шукав, ходи сюди». Наче у відповідь на мої думки з машини виходить чоловік. Йому щось каже зсередини водій. Мабуть, пропонує пошукати слідів. Е, «Хлопці, ми так не домовлялись. Виходьте обидва». «Ну, от інша справа. Нема чого підставляти напарника. У двох так у двох. Хряскають дверцята машини. Вони йдуть, і я чую, як шурхотять дрібні камінці під їх брудним взуттям. Там у них на ногах смердючі шкарпетки, як у того іншого. Я чую, як від них тхне. Я одного з них знаю. Це той, з ким розважався тип з брудним поглядом і довгим потворним носом. Кляті збочинці». Вони важко передбачувані. Перший впав, як підкошений. Рука в мене заболіла, ребром долоні по шиї, я точно нічого доброго йому не зробила. Але він ще живий. А ось другий. Дякую, любий, та я б сама про нього подбала. Коли я кажу, щоб ти сидів у машині, ти наступного разу так і зробиш. Я бачу, що він розлючений моїми словами». Нічого, дисципліна річ потрібна Що тепер? Почекаємо, доки хтось із них опритомніє А потім ти сходиш розвієшся, а я в них дещо запитаю Нам треба поспішати, тож я маю з'ясувати А якщо вони не скажуть? Скажуть Мені чомусь смішно Повір мені, скажуть За годину ми їдемо в передмістя, Ірпінь, гарне місце Десь позаду догоріла вже, мабуть, зелена сімка. У всякому разі я маю на це надію. Чи обов'язково було їх вбивати? М'яко тілість, голубе, ще нікого до добра не доводила. А що б ти хотів? Аби я потисла їм руки і відпустила, так? Та зараз нас би вже заганяли, як лисиць. Причому шансів би нам не залишили. Ти це розумієш? Так. Він все одно незадоволений. От йолоб, треба ж було мені зв'язатися з таким... Але я іноді починаю тебе боятися. Скажи тобі, не страшно? Адже ти щойно вбила двох людей. Скажи ще двох ні в чому невинних людей. Чого мовчиш? Їх ніхто не запрошував переслідувати нас. Їх я не запрошувала втручатися в моїх справи. Якщо полізли, значить, мали усвідомлювати ризик. Якщо не усвідомлювали, значить, свідомо хотіли нашкодити беззахисній жінці». Не зі злості, не через ревнощі, а просто за гроші. Скільки коштує життя, не знаєш? То мовчи краще і не дратуй мене, гуманіст. Я справді роздратована. Адже він чув усе до останнього слова. Він чув, що розповідали, захлинаючись власною блювотою ті збочинці. Ні, звичайно, людині властиво жаліти ближнього, але міг би вибрати більш достойний об'єкт. Пробач мене, кохана, я дурень. Я не мав ніякого права докоряти тобі. Просто це так... Незвично для мене Краще б на дорогу дивився філософ Ні, все гаразд Ти зрозумій Я маю так чинити, інакше загину Але ти Ти можеш залишити мене, я навіть не дорікну тобі Це ж так звичайно Я не повинна наражати тебе на небезпеку Юленько, мені навіть трохи образливо Я ж все-таки чоловік І я не в змозі відмовитись від тебе Доки сама не проженеш Або доки не розлучить нас смерть Так або доки не розлучить нас смерть. Олегова квартира вразила мене своїм запиленим станом. Карина могла б тут трохи й прибрати. Хоча, звісно, з якої речі. То мені було б неприємно. Ні, просто нестерпно кохатися в такому бруді. Ну, та люди різні бувають. А щодо Карини і Олега, то це вже не суттєво. А так нічого, квартира непогана. Чотири кімнати – Трохи недоладно вмебльовані дорогими меблями. Порожній холодильник, одяг у шафі. Десь тут має бути стіл з більш-менш товстою кришкою. Ага, ось цей у кабінеті, мабуть, годиться. Допоможи мені. Ігор суває стіл на середину. Простукай. Еге, ось. Кришка стола відходить досить м'яко. Не такий вже й сейф. Але добре, що я знала, де саме шукати, бо тут можна ритися кілька днів. Все на місці, якщо, звичайно, я не помиляюсь. Касети, тека з паперами не дуже багато. Кілька пачок грошей і медальйон. Я беру його в руки. Що там? Потім подивлюся. В моїй голові звучить штормове попередження, треба тікати звідси. Я швиденько кладу до тайника купу паперів, і знімки голих дівчат Аби одразу не здогадалися, що тут уже хтось побував Адже печатку з дверей зняли ще вчора Машину ми залишили досить таки далеко Тож треба йти Ігор, де ти? Ну де можна було подітись? Так невчасно, мабуть, припекло Я тут, дивись, що я знайшов В руках у нього револьвер Так, приїхали Поклади на місце попередньо зітри відбитки пальців Але чому? Ні, він таки не розуміє Скільки в вашій країні дають заволодіння вогнепальною зброєю? Чорт, я знаю, та у злочинців зброя давно вже є Чому ж я не можу захистити себе зі зброєю в руках? Державна доктрина чесного громадянина захищає поліція Поклади револьвер, ми ж не злочинці А те, що я роблю, просто звичайний самозахист І для суспільства корисно Ми виходимо з під'їзду, порожньо, всі на дачах це, мабуть, для багатьох сімей єдиний реальний засіб не померти з голоду. Отож, городяни спочатку працюють десь на своїх робочих місцях, а вихідні проводять на дачах, полють картоплю, поливають огірки. А потім соціологи дивуються, чому середньостатистичний громадянин так мало живе. Що там таке на тій касеті? Звідки мені знати? Приїдемо додому, подивимось. Його рука торкається моєї. Ерік... Сапфірова казка, діамантові сльози. Не знаю, чи зможемо ми бути разом знову. Чи зможу я наважитись? І чи не станеш ти моєю найболючішою ілюзією? У мене поки що нема відповіді. Привіт, Керстін. Якщо ти слухаєш цей запис, значить все гірше, ніж я міг собі уявити. Це значить, що я помер. Можливо, ти ж мене і вбила? Якщо не так, то моя смерть Має вигляд добропорядного, нещасного випадку. А ти морщиш носа на пил в моїй квартирі. Я вгадав, а геш? Ти вже також знаєш, ким є. Маю надію, що згадала сама. Можливо, хтось тобі розповів тут можливі варіанти. Але якщо ти слухаєш цей запис, ти вже багато знаєш. Ти завжди була страшенно метка. Перед тим, як дещо розповісти, я хочу, аби ти знала. Я з самого початку був проти того, аби використовувати тебе таким чином. Але тепер розумію, що метою була не Юлія, а саме ти. Це для тебе підбирали двійника. Але я був проти. Ти була надто небезпечною і тепер обов'язково доберешся до них. Знай, що я аплодую тобі на навстоячки». Якщо тільки можна стояти там, де я зараз знаходжусь. Я багато чого не знаю. Мене використали тому, що я був досить вразливий після тієї історії з дівчатами. У Юлії вистачило розуму не лізти в те болото, а я не втримався надто великі гроші, отож я став вразливий для шантажу, та я не скаржуся, сам винен. Точно я знаю одне: ти знаходилась в приватному санаторії поблизу Руана. Є там така місцинка, Сен-Круа, але то не санаторій, то щось інше Заправляв там якийсь тип Хольт Та й він не головний, тому це вже ти сама розбирайся Я ще не знаю, як поведуся далі, може зітру цей запис і про все забуду Можливо, про тебе вже забули ті, і я тихенько приберу тебе Твій будинок моди приносить прибутки і славу, отож я ще не знаю «Знаєш, у мене чомусь відчуття, що все це погано скінчиться для мене. Моя тобі порада – їдь до Франції, знайди тих сучих синів і припини те, що вони там роблять. Можливо, Юлія ще жива, хоча це вірогідно. Вона їм більше не потрібна. Я кохав її. І кохав тебе. І ненавидів. Не знаю, мабуть, більше кохав. Але Юлія мене зневажала». А ти була нечутлива до цих справ. Мабуть, твого актора не змогли вибити з залишків твого мозку. Вибач, що так відверто. Проглянь папери. Якщо ти ще не згадала, то подивись на фото, де група людей. О той, що другий праворуч, то хольт. А в центрі той хлопець, що йому, віддає. Гроші візьми собі, мені вони вже не потрібні. З квартирою роби, як знаєш. А гарно вони штуку вткнули з твоїм красивим личком, правда? То наказав той головний, у нього до тебе якісь власні рахунки. Отож, прощавай, Люба Керстін, і послухай моєї поради, і вибач мені, якщо можеш. Клятий покидюк просто вирішив з мене трохи познущатися. Я закидаю твою могилу гнилими яблуками. Ні словом не обмовитись, чому все оце, а можливо він і сам не знав. Робив, що наказували, та й по всьому – та мені нема за що дякувати йому. Хіба що назва Сен-Круа. Але це ще треба перевірити. Невже я сама не здатна щось пригадати? Мабуть, ні. Ти повіриш у це? В мене нема підстав не вірити. Але, звичайно, слід спробувати отримати докази. Мені здається, що тут робити вже нема чого. Треба летіти до Франції. У мене є закордонний паспорт. А в мене нема. Треба швидко замовити. От наївний чоловік, ти не полетиш Подивимось, що тепер? Тепер ми навідаємо хлопця на прізвисько Засіб Правда характерне прізвисько? Отож я маю нанести йому візит А потім слід поїхати до Віталія на роботу І хай він там що хоче те й робить Але я маю все згадати Інакше справа не зрушиться з місця